Така довга ніч. По сільрадівському телефону Софійка заявила мамі, що приїде тільки завтра вранці. Добре, що тітонька, захоплена власними переживаннями, пропустила це вуха. А як іще пояснити рідним, що ночуватиме в небезпечній сусідській квартирі? Хай посплять спокійно хоч цієї ночі. Бо хто зна, що буде потім. Дорогою зробила чималенький гак І порівнялась з будинком на Малофонтанній-3. За цією брамою весь час жило її кохання. Он, до речі, він іде, як завжди проти ночі, з дому. Як завжди красивий, стрімкий, Струшуючи набік свого ледь родуватого чуба, Заким він і пройшов через усе її життя. Хай буде щасливим, хай хай завжди пам'ятає про ту, яка шкода, що не встигла звільнити його від прокляття. Привіт, я вже там у сараї підготував драбину мотузку і сокиру, сказав тремтячим голосом Сашку. «Щойно стемніє, а, а сукеру на що?» І собі затремтіла. «Ну, мало що». «На ось, під язик!» Простягла хлопцеві жовту пігулку валеріянки. «Від нервів!» Кожен смоктав валеріянку і думав про своє. «Ти вже зі своїми попрощ... своїх попередила?» Запитав, складаючи товар. Ну, я ще, ніби у бабусі, а ти сказав, що сьогодні працюватиму в нічну зміну, під подушкою про всяк випадок залишив записку, сповістив, де зберігаю свої заощадження, хоч матиму за що жити. Слухай, а може, відступити і далі тремтітимеш кожної повні й кожної нічної грози. Та я б уже якось так і боялась би собі Не чекав такого від тебе Глянув, наче на крадіжці піймав Ні, ну та я хіба що, просто запитала Кватирка була відчинена А баба Валя регулярно провітрювала помешкання Сашко поліз першим Софійка й не загладілась, як за склом щезла його голова, а за хвилю й вишурувані штанці та подряпані загорілі ноги. Софійчині ноги чомусь безпорадно звисали з вікна, хоч як старанно пхалась у вузьку дерев'яну раму. Ніколи не думала, що така товста. Хай йому греться. Здається, ноги так і стримітимуть під повнею на вулиці. Як той Винні пух у кроликовій хатці. «Як та Аліса з країни чудес! Як...» «Штовхай драбину! Назад стрибатимемо вручну!» Прошепотів Сашко, як тільки йому вдалося таки затягнути Софійку. Драбина звалилась невдало, на Бакир. Здається, її край видно якраз із балкона Бабевалі. Надія тільки на темряву. Вазони поставили на місце... Квартирку залишили напіввідчиненою, як і було. Хм. У кімнатах, як завжди, чисто. Усе перевірили. Нікого. Почали обирати місце засідки. Повагавшись, уподобали куток за розкладним диваном. І простору, і захищену, і до квартирки близько. Ех, якби ще стати невидимими. Шкода, що намисто помагає тільки в минулому. Ще до половинчика Зоставила його вдома Хоч комусь колись знадобиться Вмостилися на відстані Одне від одного Якщо їх колись тут знайдуть неживими Щоб не подумали Ніби в них любов Між собою поклали Мотузок та сокиру Виявляється чекати Ой, як нелегко Знаєш, я почуваюся злодієм Котрій заліс у чужу квартиру по довгій мовчанці звірився Сашко. Хм, чого б то? Ще знайшла силу всміхнутися. Угорі заплакав Ростик.